do after as far as i know so give me a call if you can recognize this voice and who is the music director behind it Geet Gaya Patarone and that Geet Gaya Kishori Amonkarne. What a beautiful rendition uh, of uh, that uh, classical uh, song from the film Geet Gaya Pattharone Ramlal Choudhary was the music director who uh, had a tremendous um, talent but unfortunately with the politics and all that he did not get too many uh, chances to shine of course he, his other uh, Sehra was another good one So, but anyway, he, uh, uh in his later life, he was very pauper, uh, the poor, very poor life he had. Uh, unfortunately, that happens to a lot of talented artists in uh, our beloved Bollywood. Anyway, Malati, thank you so much. And Malati ji also uh, uh, reminded me that Kishwarya Monkar has uh, sung uh, many more songs in Hindi cinema. So, that's the only one I know. But she's going to send me More on Bharadwajan at hotmail.com. So I'll get to know more. This is what I do. I learn from you as much as some of you learn from me. So thank you very very much, Malatiji. Appreciate uh, your your call and your uh, appreci uh, appreciation of the program like this, and also your information. I'm going to end today's program with the way we started, which was with our special guest, Mitali Banerjee Bahumik, who uh, came in with her pupils. And uh, we also have the pleasure of uh, Suresh Babu and Sujata Ji being here. And thank you, Chris, once again, for uh, taking the time out to bring these artists uh, to the studio. And uh, we like to see them more often in this show called Glimpses of India. So let's end today's program with Mitali Uh, her rendition of this city <laughs> Friends, I uh, hope you enjoyed today's program. Uh, we'll be back next Sunday afternoon, 3 o'clock sharp here on WRSU. Stay tuned for the Hungarian Hour right here on the community-minded station, WRSU. Good night and have a wonderful day, have a wonderful week. We'll see you next week.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 goes, Köszönöm Hogy ők élnek bennem, Magyarország, millió áldásra a rá. Üdvözlöm a hallgatókat, jó estét kívánok minden korosztálynak, és sziasztok azoknak, akik a közvetlenebb köszöntést is szívesen fogadják. A magyarul adását hallják a mikrofon lát Devecseri Tamás a New Brunswicki Radgers Egyetem stúdiójából. Műsorainkat helyi idő szerint minden vasárnap este sugározzuk 5 és 6 óra között a 88,7-es rövid hullámon. Az interneten leköngyebbül úgy tudnak megtalálni, ha a keresőbe beírják, hogy Radgers rádió, majd követik az élőadás jelét. Ha kapcsolatba szeretnének velünk lépni, van egy e-mail címünk is, ami magyarorakukacjahu.com, illetve a Facebookon a Radgersz Magyar Rádió oldalán érhetnek el bennünket. Várjuk észrevételeiket a műsorral kapcsolatban mindig. Ma 2014. március 9-e van a franciskák és a Fannik névnapja. A mai műsor...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 Zéró teljesítmény, negatív rekord, csak rá. Köszönöm, Kedves hallgatóink, így megkezdjük a mai műsort a magyar versekkel. Az első versmondóink egyike lesz, aki megkezdi a versmondást Sohár Pál, aki egyben költő is, és a saját versével fogja kezdeni, utána pedig fogjuk hallani József Máriát. Úgyhogy át is adom a szót Sohár Pálnak. Ez a versem uh, itthon-otthon. Ez a két hazasságról szól,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 a dühöt, a elkeseredettséget, a fájdalmat. József Attila, késse is irató. 36 fokos lázban égek mindig, és te nem ápolsz anyám. Mint lenge, könnyű lánya odaintik kinyújtóztál a halál oldalán. Lágy őszitájból, és sok kedves nőből Próbállak összeállítani téged,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 Ha küzd hát abba, ha pedig kibékül, ebbe fog belehalni. Hallgatóink. Önök a Radgersz Egyetemi Rádióját hallgatják, azon belül pedig a magyar nyelvű adást a mikrofonnál devecseli Tamás, és ezt az adást magyar verseknek szenteltük. Itt a stúdióban mondunk magyar költőktől verseket a mai adás vendégeivel, Bogdán Katival, József Máriával, Gulyás Marikanénivel, nénivel, Gulyás Máriával, Sohár Pállal és Gáspár Györgyel, aki most elmondja nekünk a következő verset. Petőfi Sándort mindenki ismeri. Mindjárt tudjuk, hogy egy forradalmi költő volt, és ezen kívül voltak sok szerelmes versé is. De a következő verse, ami egy nagyon rövid vers, az kifejezetten egy humoros verse és biztos vagyok benne, hogy nem Szentrő Júliáról írta, akivel kölcsönösen halálosan szerelmesek.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 Már is gondoltam én, megverem, írok vele, hisz vén, de mikor a szemem közé néz, minden bátorságom adavész. Három ízben volt, már félig hót, jaj Istenem, de jó kedvem volt, de az ördög sose vitt el. Olyan rossz, még az ördögnek se kell. Köszönjük. Most pedig átadjuk a mikrofont Gulyás Máriának, oké. Okay.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 Ez volt első játékom, első fegyverem is. Ez a kavics, győzelmeit elmondaná per kupán, vagy két-három ablak, majd az első szerelmi párbaj a réten, kín a paritjával. Komor idő, s hogy összekoccant olykor, lábam újjával egy-egy. Vigasztalt, hogy bővérre nem megy, Ha a fajt is némi, nem a kőé. Aztán szórtam tág szívlapáttal Néhány évi kátyúcs utakra, Cikkantottam ezer ért Nagy kedvemben napba ugratva. laposát az útmenti patakvizén Hányszor megtáncoltattam? Apám hányta Harminc öt évig Nem érezte, Hogy háta pattan Hajolt, Hajolt, és mikor felállott volna, 35 év múlva Vette észbe, Nincs egyenesbe, Valami mindig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 Egyszer véget a lázas ifjúság Egyszer elmúlnak a színes éjszakák Egyszer végeté az álm Egyszer véget ér a nyár Ami elmúlt, soha nem jön vissza már Egyszer véget ér. A lázas kifűság Egyszer nélkülünk megy A vonat tovább És ez állomás, amíg állom Ahol integetni kell De a búcsúra Csak pár ember figyel Egyszer véget ér A lázas kifűság Sajnos véget ér az álom sajnos véget ér a nyár, de a szívünk addig ült csodára vár. Vágyaink. Tudjuk az, hogy egyszer végleg, sajnos végleg elmegyünk, de még addig mindent újra kezdhetünk. Egyszer elbuncsúznak túlzó vágyaink Tudjuk azt, hogy egyszer végleg, sajnos végleg elmegyünk, De még addig minden főre keszletünk.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 egy Krajcárnyi szuvenír, semmi csak fény, szemfényvesztés, optikai csalódás. Először is az ikértornyok valótlanszerű, olcsó hamisítványok voltak. Tízletek a francia filmekbe használt Manhattani Color Local, mint ahogy az Eiffel-tornyot ékelik be minden Párizsban játszódó Hollywoodi film, filmbe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 és azok megérdemelték, de nem mi, talán egyesek közülünk, de nem kell meg én, mi rosszat tettünk. Nem tudok többet beszélni erről. A maradék keroszín még mindig füstölög a gyomromban. Talán mégis az én hibám volt. Valami rosszat tehetem tegnap este. Kiváló, köszönjük, és most Bogdán Kati fog szabolni.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 Érzékenyen sok szépet mondani. Én is szeretném lángoló szavakkal dicsérni ősztokajnak tűzvorát, Szabály szerint kimért zengő sorokban megénekelni a magyar hazát. De engem fölver nyájas képzetimből, komoly valónak súlyos érckara, Fajom keserve hangzik énekimből, dalom nehéz koromnak jajszava. Mit ezek némán tűrve érezének, eltörti égő kinnal lelkemet, Miért bámulod, ha nem vidám az ének, S öröm helyett csak bút ébreszthetett. Míg gyávakor borul hazán fölébe, Én szebb emlékivel nem gúnyolom, Míg égő könyv ragyog ezrek szemébe, szed Szelíd örömtől nem mesél dalom. Mígént az erről hájfa viharokban, Feljajdul magas tetők felett, Úgy zengadalok, buszdal busnapokban, Kivárna tőlem nyájas éneket. Ha éjjévéz borítja látkörünket, Villámonként sohajt a tévedő, Ha égi bánat kihozzá a szívünket, Nem könyeket kére a szenvedő. És ilyen legyen dalom, egy villámfénye, Egy köny, kimondva ez, ezre kínjait,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 Mivel az árnyakkal betelten, A nők között Flórára leltem. Ő a mezőn A harmatosság, Kétes A bizonyosság, Lábai kígyóim Taposság, Gondjaim mosolyai Mosság, Ízét adja a tiszta Íznek, száját Adja a tiszta víznek,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 Bátor rá vakmerőből tettél, Kínlódtál, amíg nem szerettél, Egész világom ege lettél, Hát dicsértessél, hirdettessél, Minden korokon át szeressél, Nehogy bárkiben alább essél, Mindig, mindenütt,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 én feljövök érte a síri világból az éj közepén, s oda leviszem azt, letörleni vélek könnyüimet érted, ki könnyeden elfeledét hívedet, s e szívsebeit bekötözni, ki téged még akkor is, ott is örökre szeret. a tehetetlen, nem szeretem Az helység szekerén, a szerelem Zenzötyögésben a kordéj feremény bücsörög a zsákmány, lessjük te megén. Mekkora métej, mekkora hatalom Annyira mar, meg amennyire akarom Vakarom, bőröm, sajgó sebei. Take a boccia lì. Gyűrölt felé Mert amit nem becsülsz meg ma Az holnapra már mind az örvögé Lesz És aztán hívhatsz paponyol Hatszázszor, hogy máborba már hatott a feje. De már soha többé Nem felejted el, hogy ez volt Az egyetlenek, egy Kis életed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 A versíró Ábrányi Emil, ami nem annyira ismert, Ábrányi Emil 1850-ben született, és a kérdezés utáni demokratikus és humanista szellemben tartotta fel a hazaszeretett eszményét, Pest, Pest, Petőfi Sándor örökségét. Ezt a vers szemelvényt, amit három verszegben fog felolvasni, szintén az őszönté hazaszeretett tükörképet.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 villámos ég. Minden mi fejben vagy szívben fakad, tőled nyár pompát szindús szavakat. Nagy eszme, érzés, új ragyogva hord, mint egy király az ünnepi bígort. József Attila Születésnapomra 32 éves lettem én, meglepetése költemény csecebece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 Kivon szabjával óvta ellenem, Ide idézi szellemem hevét s nevét. Ön, amíg szóból értekén Nem lesz tanáre féltekén, Gagyog s ragyog. Ha örül, horger antarul, Hogy költöng nem nyelvtantanul, tanul, Sekélye kéj, Én egész népemet fogom, Nem középiskolás fokon tanítani. Segítsetek! Segítsetek! Segítsetek. Ó, segítsetek! Segítsetek! Segítsetek! Segítsetek! Segítsetek! Segítsetek! Segítsetek! Segítsetek! Ó, Ó mondd, te kit választanál? Alapinek, holnap ne kell mondani, ki a talán? De kit választanál? Valakinek holnap át kell venni a korona égszert. Mond, de kit választanál? Valakinek holnap le te kell tennie végül a fegyet. Ó, mond, de kit választanál? Shaggy, shaggy, shaggy, shaggy,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 Békécski ki magaddal s magammal, Hiszen te vagy a béke. <Szorítan>